школа і, нарешті, церква з домом для причту, попівством чи плебанією, тощо. Раніше, коли кожної церкви був іще шпиталь, де жили старі люди на кошт громади. Ці шпиталі, як і всі згадані вище будинки, крім, звичайно, церкви, були подібні до звичайних хат і коли відзначались одних, то хіба що своєю величиною та яким-небудь ганком. Тепер їх заступили вже будови новішого типу. Цебто, в суті, такого самого, але під залізним дахом, з великими вікнами, з ганком тощо. А зборню завжди ставлять ганком на площу або на вулицю, Кравниці іноді вже бувають збудовані з цегли під залізним дахом, але іноді переховують ще й свій первісний тип. Найбільші зміни явна річ сталися корчмами, що тепер майже цілком зникли або перетворились у заїзди. Підлягли змінам також і школи, що для них майже скрізь поставлено нові будинки. Церкви. Церкви були та й тепер є предметом найпильнішого піклування та до певної міри і суспільного самолюбства кожної української громади. Ця обставина, вкупі з браком на старовинній Україні матеріалу та майстрів для будування з каменю чи цегли, спричинилась до витворення оригінальної української церковної архітектури, виключно дерев'яної. Обмежуючись у цьому нарисі тільки етнографічними даними, ми не будемо говорити тут про чисто мистецький та архітектурний бік церковних будов, що їх огляд дамо далі в главі про українське мистецтво а торкнемося найбільше тільки форми церков у різних місцевостях України. Коли ми почнемо свій огляд з найстарішого політичного та культурного центру України – з Києва, то тут ми знаходимо передусім два найстаріших типи мурованої церкви, без сумніву запозичені з Візантії. Многобанну базиліку, та п'ятибанний храм з планом у формі Христа. Перша з цих форм виявлена у вславленому Софійському соборі з причин цілком зрозумілих. Вона зовсім не викликала дерев'яного наподоблення. Друга виявлена в церкві Спаса на Берестові. Навпаки, Дуже поширена у вигляді як мурованих, так і дерев'яних церковних будов. Цю останню форму, яка відзначається от так само п'ятибанних великоруських церков, тим, що в ній бічні бані розположені хрестом, а не чотирикутником. Ми знаходимо в старовинних мурованих церквах Чернигова, Ніжина тощо а також у таких самих старовинних церквах на лівобережжі – на Чернигівщині, Полтавщині, Харківщині та на Катеринославщині. А на правобережжю – тільки на півдні Київщини та Поділля. Далі той самий тип Хрестової у плані церкви ми зустрічаємо на Галицькому Поділлі, звідки він переходить на покуття, та на Гуцульщину, відзначаючись від східнього типу вже неповним розвитком бічних бань, що їх заступають при п'ятизрубності самої церкви навіть іноді маленькі вежі, а то й просто хрести. Повний розвиток тут має тільки центральна баня. Але рівночасно з таким упрощенням п'ятибанної церкви на правобережжю на лівобережжю, де розвинулось самостійне політичне життя України, ми знаходимо її ускладнення кутовими прибудовами